Harul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El mi-te-a adus, Să sădești în noi, arul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 6, VERSETUL 12 Au înteretat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Altă metodă a vrăjmașului, înteretarea norodului împotriva credincioșilor. Norodul înteretat nu mai este în stare să priceapă adevărul și nici sentimentul milei nu-și mai află locul în inima lui, ci în tocmai ca o mare furtunoasă care își revarse pe mal valurile, mătură tot din cale. Ce milă și înțelegere pot avea apele revărsate! Una din armele Duhului de partidă este tulburarea, agitarea poporului. Așa a făcut Irod, așa au făcut preoții când au cerut răstignirea Domnului Isus, așa a făcut argintarul Dimitrie. Cred, vrăjmașii adevărului, că dacă adună cât mai mult norod de partea lor, au și putere să înfrângă adevărul. Așa știe diavolul să înșele pe oameni. Oamenii au fost adesea terorizați în numele binelui. Puterea diavolului stă în tulburarea poporului, în întunericul necunoașterii. Când este întărătat, poporul nu mai este nimic de făcut, ci doar o retragere liniștită, fără vorbe. Este semnificativ faptul că bătrânii sunt în fruntea celor care se tulbură și care trag la judecată pe oamenii care nu sunt de părerea lor. Ceea ce tulbură și întărâtă poporul niciodată nu este adevărul. El nu umblă cu astfel de mijloace în lupta lui. Minciuna însă folosește din plin tulburarea și ura, pentru că aceasta este firea ei. Cum ar putea să dea ea pacea, lumina și odihna, când este născută din Domnul Întunericului și al răzvrătirii. Să știm bine acest lucru, acolo unde este tulburare, unde este strigare, unde este ură și unde se impune cu forța o cale, nu este adevărul. Numai diavolul folosește asemenea mijloace. Minciuna, da, numai ea năvălește cu toate mijloacele ei asupra cuiva. Numai ea răpește omului libertatea târându l spre locul de o Adevărul nu întrebuințează niciodată asemenea mijloace pentru a convinge pe om. Acolo unde se vede forța în acțiune pentru a sili pe om să creadă într-un anumit fel, nu adevărul face acest lucru. Adevărul stă la ușă și bate liniștit. Dacă îi se deschide, intră. Dacă nu îi se deschide, nu sparge ușa. Fiii adevărului nu se întărâtă și nu năvălesc asupra nimănui. Fiii minciunii, da. Fac acest lucru. Adevărul nu scoate niciodată sabia ca să lovească și astfel să ajungă la putere. Minciuna face lucrul acesta. Numai pe acela îl poate face. Și l-au dus în sobor. Soborul. Tot pe mâna soborului a trebuit să ajungă și Ștefan. Și până la sfârșitul viacului credincioșii vor fi dați pe mâna soboarelor, căci multe sunt... Numai în adunarea, în soborul lor, au putere iudeii, adică religioșii, să o sândească adevărul, pe cei ce cred altfel decât este învățătura și calea lor. Prin zăpada neagră a minciuni. pârtii facem cu cuvântul tâi, calea vieții și a înțelepciunii, o que se de de la a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 în lumea minciunii sunt din belșug martori mincinoși. Ar fi o minune să scoată martori adevărați. Cum stă grâul în magazie, într-un loc bogat în grâu și de acolo se scoate pentru pâine când e nevoie, tot așa în împărăția minciunii sunt magazii de unde se scot martori mincinoși ori de câte ori e nevoie, în lupta împotriva adevărului, căci peste tot sunt magazii cu astfel de martori. Lumea fiind stăpânită de tatăl minciunii, este ca o uriașă magazie plină cu martori mincinoși. Cine intră în această magazie, scoate numai martori mincinoși, așa cum dintr-o magazie plină de saci cu grâu, scoți numai saci cu grâu, cum s-a mai zis. Duhul lui Dumnezeu nu scoate niciodată martori mincinoși pentru apărarea adevărului și a împărăției luminii. Duhul de partidă face lucrul acesta în mod obișnuit, pentru apărarea împărăției sale. Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, este lumină și lumina nu are nevoie să fie sprijinită de alte puteri în lucrarea ei. Duhul minciunii caută cât mai multe proptele în orice mișcare pe care o face. Cineva spunea, mă simt mai puternic cu adevărul solitar decât cu minciuna colectivă. Se lasă mințit mai ales cel care nu are încredere în propria lui judecată. În Talmud este scris, patru categorii de oameni nu se vor bucura niciodată de binecuvântarea Domnului, ușuraticii, lingușitorii, mincinoșii și bârfitorii. Adevărat, zice un înțelept, minciuna în sine este o neexistență, este o nimica. Minciuna fără substanță își suge putere și mijloace de existență din elementele adevărului de care abuzează și fără ele ar pieri în golul de nimic care îl conține. Un martor mincinos este și firea mea pământească eul vechi atunci când caută prin logica ei să lupte împotriva lui Dumnezeu și a lucrării lui în mine. Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Așa vorbeau despre Ștefan, martorii mincinoși. Aceștia au prezentat cuvintele lui într-un mod denaturat ca să ajungă la un înțeles greșit. O vorbă înțeleaptă zice, când n-ai pantaloni e inutil să ai bretele. Degeaba aveau iudeii un locaș sfânt dacă ei trăiau în păcat. În lege se spunea să nu faci vreo mărturie mincinoasă, iar ei mințeau în clipa aceea. Când aperi adevărul cu minciuna, nu ai adevărul, ci să vârșești o crimă, deschizi un drum pentru uciderea oamenilor. 613 porunci reglementează viața evreului. Oare este reglementată? Îi place lui Dumnezeu cum trăiește un evreu luat la întâmplare? Nu de locașul sfânt îi durea pe acești iudei, ci de faptul că eul lor național era amenințat. Hristos cel nenaționalist și neconfesionalist nu le mai apăra interesele lor naționale și religioase. Acesta era motivul urii lor împotriva creștinilor și acesta este motivul tuturor prigonitorilor și în ziua de azi. Cine și apără interesele grupului său este împotriva trupului lui Hristos care se află peste tot pământul. Toată frământarea iudeilor, pârâtori, martori mincinoși și sobor, se făcea în numele religiei împotriva omului credinței, Ștefan. Minciuna îmbracă hainele adevărului și așa luptă împotriva adevărului. Religia care urmărește să ia libertatea și viața omului este religia diavolului. O religie fără cuget și fără teamă de Dumnezeu este cel mai rău lucru de sub cer. Trebuie să ne ferim de a ajunge unealta unei învinuiri fără temei prin care poate fi atins numele bun al cuiva. Așa ceva e socotit ca un mare păcat înaintea Domnului Dumnezeu și a Domnului Isus. Când lui la lilă do, ne fiiem toate ajutorul, în lucrarea harului curat, adevărul de la dumnezeu. Anevaru, să-L ne-aștăm mereu, ei tu Versetul 14. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. De data aceasta iudeii spun mai limpede învinuirea adusă lui Ștefan. L-am auzit zicând că acest isus din Nazaret va dărâma locașul acesta. Adică ei aveau ce aveau cu Isus, numele lui îi necăja. De fapt, nu făceau altceva decât repetau învinuirea adusă Domnului Isus, Marcu 1458. Noi l-am auzit zicând, Eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Interpretarea iudeilor era vădit tendențioasă. Nu are însemnătate interpretarea pe care o dau oamenii vorbelor noastre pe care le spunem din partea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune că templul va fi dărâmat, trebuie să spunem așa, să nu ne oprim din mărturisirea noastră. Despre orice am vorbit, dacă sunt oameni puși să interpreteze, tot o vor face. Și atunci, dacă tot o vor face, nu este mai drept să vorbim despre Domnul Iisus Hristos și despre o noului legământ pe care El a venit să o aducă? A venit să strice templul vechiului legământ și s-a dărâmat acest templu. A venit să strice obiceiurile vechi și s-au stricat. Unde nu-i Cristos, sunt obiceiuri. Unde e tradiție, nu-i Cristos. Dar unde e Cristos, nu-i tradiție, nici Moise, nici un alt om însemnat, nici rândul El de la oameni. Cei ce cred în Cristos, spun că cred, dar cred și în altceva, adică în lucruri care nu sunt în Noul Testament, nu cred cu adevărat în Cristos. El nu primește o credință amestecată. Și cum ar putea cei ce nu cred în Hristos să depună o mărturie adevărată despre El? Acest lucru este în afara oricărei logici. Cum ar putea cineva care urăște o persoană să mărturisească drept despre ea? Fiii lui Dumnezeu sunt străini și călători pe pământ, de aceea îi urăște lumea. Iisus din Nazaret Nu orice Iisus, ci Iisus din Nazaret, adică Iisus cel adevărat. Pe acesta trebuie să-L mărturisim. În lume sunt mulți cristoși mincinoși. Acest Iisus din Nazaret nu era pe placul lui iudeilor. Iisus cel adevărat dărâmă și va dărâma toate lucrările lui Dumnezeu, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate, fie de pe întreg pământul. Tot ce s-a zidit în mediul păcatului și al Duhului Luciferic, toate lucrările care despart făpturile lui Dumnezeu, totul va fi dărâmat. Iudeii nu apărau legea de teamă ca oamenii să nu devină mai răi, dacă ar fi fost stricată. Nu la moralitate se gândeau ei, ci la câștigul lor și la slava deșartă. Un înțelept zicea, prejudecățile fac casă bună cu dogmele. Iar un alt înțelept scria limpede, Odinioară în strâmtorile Siciliei, Scila striga, păzește-te de Caribda. Iar Caribda răspundea, păzește-te de Scila. Mare grijă mai arată unii oameni să-și apere semenii de pericolele ce vin de la alții. Acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile. Satana știe că unde vine Domnul Isus, felul lui, cele vechi se duc, de aceea caută să împiedice venirea lui și ridică la luptă toate forțele de care dispune. Vechea religie a omului păcătos este una din forțele vrăjmașului cu care lovește în adevărul Mântuitorului. Domnul Isus însă dărâmă tot când vine într-o inimă, el nu umblă cu jumătății de măsură. Numai după ce dărâmă totul își începe zidirea lui cea nouă. Religia plăcută diavolului este aceea care nu schimbă și nu dărâmă nimic din vechea viață. Lucrarea Domnului Isus, așa cum s-a spus mai sus, dărâmă totul, schimbă totul. Ea nu zidește pe temelii vechi și nici nu cărpește haina zrențuită de păcat. Unde intră Hristos, toate lucrurile se fac noi. Nașterea din nou este începutul vieții creștine. Oare când vom înțelege acest lucru? Cel născut din nou nu mai trăiește după obiceiurile neamului său pământesc, nici după obiceiurile religiei din care a făcut parte. Toate acestea pentru El sunt apuse pentru totdeauna. El își însușește obiceiurile Domnului Isus, obiceiurile cerești. Domnul Isus nu intră într-o inimă decât atunci când ea s-a convins că El este adevărul. Deci lumina convingerii trage zăvorul care se află pe dinăuntrul inimii. Un filozof zicea, prostul n-are convingeri, ci obiceiuri cât de mult țin oamenii la așezările și obiceiurile din vechea viață încât renunță mai degrabă la Hristos și la adevăr decât să-și lase obiceiurile și felul vechi de viață religioasă. Să cugetăm adânc la cele zise mai sus și să primim adevărul Domnului Isus. Să închindem mâinele credinței și merit cuvântul tălui. Prin zăpada neagra necredinței Fârtie să facem cât umblăm Adevărul de la Dumnezeu Adevărul de la mere. O divorul ești tu Hristu, E cuvântul iveșnic, venit din lumină. Versetul 15. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Toți cei din sobor, fără excepție, priviau la Ștefan, în timp ce vorbeau martorii mincinoși care îl înfățișeau ca pe un drac negru, stricător de lege și dușman al binelui. Dumnezeu însă a făcut să se vadă adevărata lui față lăuntrică prin strălucirea feței din afară. Să nu ne luăm după cele spuse de oameni, nici despre noi, nici despre alții, ci să vedem ce spune Dumnezeu și ce arată El. Toți vedeau adevărul despre Ștefan. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, spunea Sfântul Apostol Pavel. Chiar și vrăjmașii cei mai înflăcărați trebuie să recunoască blândețea și lumina de pe fața adevăraților urmași ai Domnului Isus. Oamenii pot numi răul bine și binele rău, dar cu părerea și cu vorba lor nu pot schimba realitatea. Adevărații urmași ai Domnului Iisus se deosebesc de restul oamenilor în toate privințele. Și fața și inima arată lucrarea Duhului Sfânt din ființele lor. Ștefan, care în înseamnă coroană, era în văzul tuturor ca o coroană pe capul cuiva. El era o coroană pe capul Domnului Isus. De aceea se uitau toți țintă la el. Martorul lui Hristos, soarele neprihănirii nu poate avea altă înfățișare decât înfățișarea luminii. Îngerii ca ființe din împărăția luminii au înfățișarea luminii. Această față, fața luminii, o avea Ștefan. El se afla în momentele cele mai puțini prielnice pentru a străluci. Ca să strălucești în mijlocul adunării credincioșilor este un lucru frumos. Ca să strălucești în mijlocul fiarelor în groapa culei, cum era aruncat Ștefan atunci, nu era un lucru obișnuit, ci Dumnezeu făcea să strălucească slava lui pe fața robului său. Era o minune a lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos în clipa aceea se identifica cu Ștefan, pentru că și Ștefan se identifica cu Domnul Isus Hristos. Ștefan, așa cum s-a spus, era plin de lumină lăuntrică, Hristos era în el și această lumină țișnea în afară, pe fața lui, în clipa aceea. Din prisosul lăuntrului său se revarsă lumina în afara lui. Când mărturisești cu foc pe Domnul Isus și adevărul cuvântului său, toată ființa ta se schimbă, iar fața ți se face de înger, față cerească. Cine are gândire cerească, și trăirea și lucrarea lui devin cerești, adică nu mai seamănă cu cele de pe pământ, cu rânduielile din lumea de acum. Adevărul dă strălucire vieții, atât înăuntru cât și în afară. Cu toate că soborul a văzut lucrul acesta, n-a ținut seama de adevăr. Interesele pământești și slava deșartă împietresc atât de mult inima oamenilor încât calcă în picioare cel mai evident adevăr și neagă cea mai puternică realitate. Nu întâlnim noi aceasta la tot pasul în viață?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 Zăpada neagră a miciunii, Pârtii facem cu cuvântul tâi, Calea vientișa înțelepciunii, S-o găsească omul pe pământ. Lui cuvânt, ni dat, să lui cuvintele la ne fiiem toate ajutorul. În lucrarea Harului curat, am nevoie de la dumnezeu. N-ar mai merge. A, de varul. Jezi tu trito. Je cuvântul e cuvântu veșin. Și meriți cuvântul să luăm prin zepada neagră a neferinței. să e te facem cât umblă. Adevărul de la luptă. Adevărul, să ne-L dăm Adevărul, e tu Hristos, E cuvântul Ii veșnic, Sunt și lumino, nu se poticnească, Dreactă pârtia noi s-o croim, Ori și cine aleargă să găsească Adevărul lui Hristosului. Adu meze a de veru, sănătate